«Вибачте, що я так нахабно, продовжував Віктор. «Та ви мені дуже подобаєтеся. Навіть більше, ніж просто подобаєтеся. Ще тоді, під час нашої першої розмови, я ловив себе на думці, що завжди мріяв про таку жінку». «Самі не знаєте, що кажете?» «Знаю. Навіщо мені вам брехати?» «Я не кажу, що ви брешете. Просто іноді людина може помилятися у своїх відчуттях і почуттях». «Я схожий на 14-літнього пацана?» На жаль, уже ні. Обоє засміялися, і Мусті так добре стало, так легко поруч із цим чоловіком, так захотілося впасти йому в обійми, що ледь стримувалася, щоб цього не зробити. Віктор не був ангелом і цнотливцем. Жінки в його житті змінювалися одна за одною. Дружину накидав, але постійно мав ще на боці якусь пасію, із якою приємно було провести час. Побачивши Музько, подумав, що в його житті ще не було коханки-професорки. І дуже захотілося, щоб ця красива жінка була поруч. Міг мати молодшу й, може, красивішу, але не хотів. Навіщо? Ця саме те, що треба. Розумів, що підбивати клинці й смалити халявки буде нелегко. Це не дівка із сауни. Та ці перешкоди навіть додавали якогось драйву. Вікторові залицяння тривали вже кілька тижнів. І Музька боролася зі своїми пристрастю і розумом. Фадюрко був у відрядженні, а вона постійно думала про те, що чоловік до неї охолов, що більше не кохає, що забув про те, яка в нього дружина. Ці дрібні образи павучками залазили в душу і обплутували там усе павутиною дрібненької зради. Де поділася та захопленість, щирість, відданість, де кохання, яке тримало Муську поруч із чоловіком протягом багатьох років. Федюрко постарів, життєві клопоти стомили тіло і почуття. Та й 13 років різниці в молоді роки непомітні, а в дають про себе знати. Віктор був трішки старшим за Муську, молодим, енергійним, і Федюрко явно йому програвав. Кинутися у Вікторові обійми могла й хотіла, та щось стримувало. Подумала, що якщо Віктор буде дуже наполегливим, то свого досягне. У цю ж мить відігнала непростойну думку. Усю ніч промучилася, провалялася по холодній постелі, а на ранок подумала, що не опиратиметься вікторовим залицянням, бо стужилася за ласкою і чоловічою увагою. Та доля була з нею. Зранку приїхав Федір. Зайшов у квартиру з великим оберемком квітів, схопив муську в обійми і сказав «Скарби, мій коханий, як я за тобою скучив!» Цілував дружину, милував, вони вмить стали щасливими, а Музька намагалася забути ті свої нічні думки і соромилася їх згадувати. Потім вона розмірковувала над тим, що, може, Фадюрко й недаремно так повівся, може, про щось знав або здогадувався і вирішив запобігти її переступові. Але якщо так, то лише за цей вчинок можна любити чоловіка вічно і ніколи й не мислити про підлу зраду. Коли Григорій сказав, що одружується, Муська не перечила, але хотіла була знати, що то за дівчина. «Хороша дівчина», – тільки сказав син, а наступного дня прийшов із цією, хорошою, додому. Музьці не дуже подобалося, що дівчина прийшла до хлопця перша, але такий тепер світ, що якісь звичаї стають анахронізмом. «Це неважливо», – мислила жінка. Дівчину звали Валентиною. А це було тим іменем, яке викликало в Музьки недобрі спогади. Але то пусте, думала вона, звикнеться і забудеться. Дівчина намагалася говорити українською, бо в домі хорунжих ніхто російською не послуговувався. Але Музька вловила, що коли вони наодинці, Григорій із Валентиною говорять мовою сусіда. Коли Валентина пішла, а Григорій повернувся додому, Музька завела розмову із сином про те, якого він роду і народу. Той мовчав, а потім, вислухавши всі материні докори, сказав «А що мені робити, накажеш?» «Ти кохаєш цю дівчину?» – спитав Федір «Думаю, що так, а вона тебе?» «Каже, що так, то зроби так, щоб у твоєї матері не боліло за тебе серце, а твої діди й прадіди в могилах лежали спокійно» Федір вийшов, не вислухавши синової відповіді, а муська дивилася на сина, на його вираз обличчя, на очі, Бачила, як б'ються думки в його голові і розуміла, що йому дуже важко. «Синку», – сказала, поклавши свою долоню на його руку, – «я знаю, що це важко. Не один десяток літ караюся і воюю. Іноді опускаються руки. Іноді не розумію, навіщо це роблю».